небожно чудувалася її здоровій жіночій вроді, що після пересткій катрусі розбояла з усієї сили. А Федориш колись нічим не поступала з своїй ровесниці, якби не був Василько Білокур таким лихолатом, а особливо тишком, і не прислухався, як при зустрічі з ним у дівчини від хвілювання починала гурчати в животі, відтюгала Богданівка Їхнє весілля давно, і, бог відає, може, обійшлося б і без каліцтва. Воно заздро видивляється на якилину, заздрість неведущого ока до рісочки перейшла в здорову зіницю, водила пучками по їсуковитих губах, з яких пив поцілунки Василь, покрадьки зазила в гарячу пазуху, де розімліло, райували білі з вишневими пуп'янками перса, що знали Василеву жагу і турманну знемогу знали ласкитливий дотик дитячих губенят. Куява ворожки далей більше розгорячувалась, пальці сатаніли на безвільному як линеному лиці, шиї, грудях. Єдина зіниця чорно не й і викочувалась, приском пікаючи схоже на грозову хмару чоло. І від кого ж мені привезти байстря? От вітру? Чи від святого духа? Вихопилися з федорних губів, і вона сама злякалась з цих слів, судомно стиснула жменями сагкі і груди, аж та зойкнула і кволо розтулила повіки. Федора так захвилювалася, що в неї притьмом загуркотіло в животі. Була ж певна, що цей проклятий ганч давно полишив її черево, бо після пережитої трагедії вихолов її жіночий розум. Незвичаю всі тримати серце загнузданим, не давати йому попусту навіть на самоті. Тепер вона не шарілася, при зустрічі з їм поглядом, а зумисно перехоплювала його, навіть коли дивилися в спину, до неї злякано озирались. Вперто зневолювала його, знесилювала, і нарешті, як знак свого повного торжества, багатозначно всміхалася, що завжди означало «Так, я про тебе знаю, краще й не казати, от поживеш, побачиш». Як колись вона обминала богданівців при зустрічі, так вони тепер обходили її. Федора сквиталася, зладійковато прибрала руки, руки з якелинених грудей, і, щоб затлумити гурки до жовті, заговорила, давлячись словами, перекусюючи їх навпіл. «Кили, дай її, ні, ти з васи не спиш собі ще, дай, намучишся з нею, а мені все одно». Вік за вітром пішов. Дай. Бери корову, хату, а дай. Федора пронизливо жалібно заскімлила. Навіть з безокої западини вибігла сльоза. Кішка, що щатувала на мишу під пічю, злякано шмигонула в прочинені сіни, як на лина жадім наковтала скошеним родом повітря. З усіх сил натужувала розум. Судомо важкими валами ковтили спої тіло. Свідомість надломлювалася, як молода крига, а вона все ловилась і ловилась за її перегкі краї. Прірва федориного ока затуляла її у свій вих, який розкручувала і розкручувала якась безнадійна сумна відьма. Якщо їй не чинити спротиву, отямишся ж на тому світі. Хоч закричи, заволай, салементуй з останніх сил, Людоньки! сахнулась від неї чорнюще оковорожки яке линомиттю визвалось від його усоружної влади. Цього було достатньо, щоб Білокороха відчула своє тіло і серце. Згинь, почваро! Вона старанно перехрестилась до пожовклих іконних ликів, затицяла висмикану блузку в спідницю, напружила всю свою жіночу волю, щоб ізвладати з навалою гніву і страху, ще раз розмашисто перехрестила, себе важко зітхнула і повернулася до Федори. «Господи, сонце вже над тополею, а я ще Василя з катрусою нагодувала. годувала. Вон тобі десяток яйця ворожіння, Федорцю, а я біжу додому». Притьмом вискочила в двері, до крові розбила пальці на лівій нозі, перечепившись за вичуваний поріг. Аж за другим двором відчула біль і побачила кров, що залишилась на запелюженому споріщі, ще раз зітхнула і дала волю своїм застояним почуттям. «Стачи за водою, розвійся з вітром, нечиста силу», Рідну кровинку, катрусю мою віддай, на тобі, на. Ялина покраськи тицю на бік Федориної хати дві замашних дулі, сплюнула через ліве плече, впіймала очима ріг своєї білої мазанки і, виляскуючи довгим подолом спідниці, побігла додому. Катря пригадує, що після того ворожіння мама не спускала з неї свого сторожкого і з чемкою печалиною погляду. Не відпускали від себе дочку навіть на вечірні дитячі терловиська під громовою грушею на вигоні, де на рівні з малими сміхунами гузився пришелепкуватий двадцятирічний парубок Оксен.